«Ну, що ж старшина?» «А старшина, – говорить Білозерець, – почала його усовіщувати. Побійся Бога, чи тобі ж довго жити на світі? Нехай би молодші гетьманували. Е, пане полковнику, не удавай сумка на Москву з радником, держись за його, то ще й сам, і всі ми поживемо з упокоєм». «Куди? – розходись наш дідуган. Скоріш у мене волосся на долоні виросте, ніж Переяславський крамар буде гетьманом. За мене бояри на Москві тягнуть, за мене Брюховецький з запорожцями стоятиме. Ось я послав уже посланці до Зінькова». «Не йми, – кажуть йому віри запорожцям, – вони тебе уочевидьки ошукують. Приїжджають до тебе з Січі задля узяття тільки подарунків». «Ми тебе гетьманом, ми тебе гетьманом оберемо!» «А там своє на умі! Хіба не знаєш, яким вони духом на городову старшину дивляться?» Це в їх обичай давній! Де тобі? І слухати не хоче, як ось і гонці з Зінькова!» «А що?» е – «Еге!» – кажуть. «Прощайся, пане полковнику, з гетьманством, там запорожці таке провадять, що ж слухати сумно!» «А князь же що?» «А що, князь? Князь із запорожцями за панібрата, а твої подарунки прийняв у сміх, бо в його й свого доволі!» Васю той руки попустив. Тоді старшина за його, а піхота й в собі потягла за старшину. Та до того й прийшлось, що трохи сам Васюта не наложив головою, як ось от Сомка лист до Васюти. «От Сомка?» – питає Шрам, здивувавшись. «От його самого, от якима Сомка?» Із з Переяслава?» «Ні, з Ічні. Сомко вже в Ічні». «Не сподівався, – каже Шрам, – щоб Сомко так скоро переміг себе». «Еге! -е, – одвітує Білозерець. – Крута година наступила. – Пише до Васюти. «Во ім'я Боже ти, пане полковнику Ніжинський, і всі під його рукою будучі, послухайте мого голосу, не погубляйте отчизни. Чи вам, каже, лучше оставатись під рукою свинопаса Іванця, чи під лицарською рукою Переяславського Сомка?» Забудьмо всякі чвари. Не час нам тепер враждувати. Час за козацьку честь постояти. Я, каже, жду в Ічні. Хто є вірний син своєї отчизни, збирайтесь до мого боку. Не попустимо гетьманської булови в ледачі руки. Бачить тоді Васюта, що нікуди дітись. Давай старшину до Ічні прохати, де й рушили всі з Батурина. І я оце дещо впорядкувавши, туди ж їду Так намовились між себе, щоб уже всіма голосами Сомка обрати й присягу йому виконати І прийому всім стояти Так чого ж гаєтесь, каже Шрам На коней та й до ічні. Господи, сказав дивуючись Білозерець Чи тебе Господь сотворив із самого заліза, чи що? Ні рани, ні літа тебе не одолівають А Шрам йому як треба рятувати Україну, байдуже мені і на літа, і на рани. Обновиться, яко орля, юность моя. На коня, на коня, нічого гаєтесь. Давгамуйсь, Бога ради. Хоть дух переведи, хоть чарку горілки випий та закуси. Сяк-так осадив білозерець Шарама. Шрам уже і сам тоді почув, що треба дати собі пільгу. Виїхали з борзни. Чи проїхали з десяток верств, чи ні, як назустріч гонець до Білозерця, щоб простував уже підніжень. «Військо гетьманське пішло, – каже, – туди ще зранку. А Сомко-Гетьман з Васютою і з іншою старшиною теж із Ічні рушили. Уся старшина присягу виконала Сомкові на послушенство в ринковій церкві Ічанській, да почувши, що вже бояри під Ніженем просто з церкви на коні, да й рушили до Ніженя. Заворушились наші, каже Шрам. Слава тобі, Боже! Ну, не тратьмо ж часу й ми. Повернули коней на Ніжинську дорогу. Їдуть спішно. Виїжджають на Ічинський шлях недалеко одніження. Як глянуть, і сумко з Васютою їде».